аж до серпня 1920 коли рештки УГА під проводом генерала Кравса перейшли на територію Чехословаччини, де були інтерновані. Щоб більше не повертатися до генерала Кравса, не можу тут не згадати цікавого випадку, який стався з ним у квітні 1920-го. Тоді опальний генерал Кравс Уга, рятуючись від загибелі, пішла на тимчасову, лише формальну спілку з большевиками, квартирував в одного священника і частенько грав з ним у шахи. Якось господар похвалився, що в нього в хаті живе ще один затятий шахіст, котрий хоче зіграти партію з Краусом. Краус погодився. Але яким же було його здивування, коли побачив перед собою барона Штакельберга? Виявилося, що після розгрому добор армії червоними барон не міг потрапити до Одеси і переховувався в оселі священника. Зустріч була теплою, її не зіпсували навіть три мати, які Краус поставив Штакельбергом. Зате український генерал роздобув для барона документи, з якими той міг виїхати на Одесу під чужим ім'ям. На прощання вони знов сіли за шахівницю. І Краус раптом спитав, як же можна було так безбожно брехати? Тоді, в Києві. Адже денікінці не перемогли галичан, а обдурили, повелися як останні шахраї. Штакельберг погодився, що так, вийшло негарно, але в усьому, мовляв, винен генерал Бредов. Він тоді і повноваження свої перевищив, і вдався до хитрощів. Та не до хитрощів, сказав Крас, до брехні він скотився, як дрібний шулер. Може, і так, погодився барон. Ну, добре. Краус сердито згорнув із шахівниці фігури, побачивши, що від хвилювання прогавив Туру. Нехай Бредов брехав, для росіян це не диво. А як ви, німець, генерал, могли йому підспівувати? «Система», – сказав Штакельберг. «Укинь свіже яблуко в діжку з капустою, воно скисне». «Система». Генерал Краус помер 13 листопада 1945 року у Відні. Він написав книжку спогадів за українську справу. Та я знаю, що тебе найдужче цікавить, як склалася доля поручника Гірняка. Мирон завершив юридичну освіту у Карловому університеті. Жив і займався адвокатською практикою в Празі. Він так і не одружився. Під час Другої світової війни вони з Осипом Станіміров знову спробували щастя в боротьбі за Україну. Обоє воювали в дивізії Галичина. Мирон загинув 22 липня 1944 року в бою під Бородами. Коли лищата оточення стислися до краю, Хтось із хлопців вигукнув. «Зриваємо леви з рукавів». Вони вже знали, що росіяни до українців набагато жорстокіші, ніж до німців. Мирон левів не зірвав, але помер легко. Іноді йому було соромно, що він досі живий. А його старший товариш Осип Станімір вижив і на тій війні – Звідня він емігрував до Канади, де працював інженером. Помер у Торонто 1971-го, проживши 80 років. Він також видав книжку спогадів під назвою «Моя участь у визвольних змаганнях 1917-1920-го». Ця книжка й зараз лежить переді мною, коли пишу ці рядки. На ній автограф Осипа Станіміра для його товариша-дивізійника Івана Падика, на очах у якого загинув Мирон Герняк. У дружній пошані на спомен і під розвагу Осип Станімір – сотник Уга. На спомен – і під розвагу. Уміли розважатися хлопці. Хоча Осип Станімір рідко ходив на зустрічі комбатантів, він не любив виступати зі спогадами перед громадою, бо тоді так нервував, що часом скидався на божевільного. Розповідаючи перед повною залою про те, як його корінь обсадив Київську думу, Обсадити, але не стріляти, Станімір вихоплював з кишені до потопного ключа з плескатими зубцями і кричав не своїм голосом. «А оце ви бачили? Ми взяли її! Взяли! Київ був наш!» Станімір нервово смикав себе за правого вуса і не знати було, чи він сміється, чи плаче. 2009-2014 роки Автор висловлює найщирішу подяку отаманській внучці Лізі Соколовській, яка, крім усього, відкрила йому родинну таємницю. Петрові Лісовому, Романові Ковалю, Костянтинові Завальнюку, Романові Сколоздрі, Володимиру Мироненкові чиї історичні студії прислужилися у написанні цієї книжки. Автобіографічна довідка Кожен його твір стає бестселером і витримує кілька перевидань. Автор славнозвісних романів «Залишенець», «Чорний ворон», «Елементал», «Ключ», «Кровка жана», володар багатьох літературних нагород міжнародних премій «Спіраль Століть» та «Айстра», гран-прі «Коронація слова», «Золотий бабай», «Золоте перо», «Ярослав Іввал». Але найпрестижніша з них – Народна Шевченківська премія, кошти на яку зібрали звичайні громадяни після того, як письменник з політичних мотивів відмовився від присудженої йому національної премії імені Тараса Шевченка. Над цим романом автор працював п'ять років. Як і в «Чорному вороні», тут за кожною подією стоїть історичний факт. Бойовий шлях отаман Марусі тісно переплітається з героїчно-трагічною долею української галицької армії –